Sziasztok! A mai audioblogban ismét egy levélre fogok válaszolni, amit privátban kaptam, de úgy gondolom, hogy közérdekű probléma, ezért természetesen nem fogom közzétenni a feladónak a nevét. Bár most hogy így kinyomtattam magamnak a tuccot, hogy kutyasét közben válaszoljak erre a dologra. A név valahogy lemaradt, úgyhogy nem is. Akkor, ha akarnám, se tudnám elárulni, hogy ki volt, az de egyébként teljesen lényegtelen. Nem ismerem én s a strácot, az a lényeg, hogy nekem írt, még ellés is kért, hogy ez a az időmet most az időrablásról annyit, hogy, hogy bár lehet, hogy nem ő volt, aki az időrablás miatt mert kapok egy csomó privát levelet, de azt mondja, hogy ez is barami jött, azt akartam mondani, hogy szoktam én ezekre a dolgokra azért válaszolni, persze ezt nem azért mondom, hogy most ilyen levélőző mert uh, akkor baj lesz, én tényleg nagyon szívesen válaszolok ezekre a dolgokra, de hogy ezt is hónapokkal ezelőtt kaptam, azt úti. Úgy kellett most visszakeresnem a postafiokomból, a mert én tudtam, hogy erre válaszolnom kell. Egyszer ki is nyomtattam már, hogy megcsinálom, csak akkor éppen valami oknál fogva nem sikerült. Na, az a lényeg, hogy egy szituáció van. Van egy srác, aki egy ilyen huszonévei elején járó srác, és ő, ő együtt volt egy... Csajszival, bár szerintem ők igazából nem voltak olyan értelemben együtt, hogy, hogy a srác gondolja. Tehát az a lényeg, hogy volt egy csajsz, akivel kezdetben utálta egymást, aztán összebarátkoztak, és ilyen lelki társak lettek, ilyen legjobb barátok, és tök jól el voltak, egymás gondolatot kitalálták. Ugyanaz volt a érdeklődésük. Azt írja, hogy több volt, mint egy szimpla barátság, mindketten tudtuk, bár soha semmi jött szóba hogy mi most járunk, élveztük egymást társaságát. Azt mondja, hogy együtt sportoltak, hülyéskedtek ilyesmi, és ennek a dolognak vége... Én valószínűleg tartom, hogy ő bele, tehát ő lett a csajba, és hát ennek a dolognak vége szakadt, mert a csaj szi összeült a sászlek jobb barátjával. Nem merte persze neki megmondani, mármint a Csajsz, nem merte a srán mert mondani, hogy mi a pálya, de hát ő megtudta, már nem tudom hogy, és ő nem tudott máshogy reagálni, mint hogy minden kapcsolatot megszakított, talán egyszer próbálta hívni, akkor nem vette fel a csajt, és azóta semmi nem keresi, nem beszél, mert a telefon nem beszélnek, és a közös ismerősök szerint a sát szánalmasan viselkedik, sőt is azt kérdezett tőlem, hogy én most tényleg szánalmasan viselkedik-e. Na és most jön, a, most jön a válasz, amit erre eh, tudnék mondani, mint kívülálló, de én azt hiszem nagyjából át lehet érezni ezt a szituációt és azért jó, hogy én kívülálló vagyok, mert egy kicsit... Objektívebben látom, hogy mi történhetett, valószínűleg nem tudja, hogy így volt, de, de én úgy gondolom, hogy ez bizony a srác részéről nem barátság volt, a csajsi részéről barátság, és ez itt a probléma. És az, amit a srác nem látott, mert ugye el volt vakulva, tök jól érezte magát a csajszival, mindig izgult, a találkoznak. Tehát őnek így érzelmei voltak, a csajszinek meg nem. Tehát a nők azok azért különös állatfaj. Amit mi beképzelünk, hogy az ő érzelmi vagy logikai hozzáállásuk hasonló, mint a miénkhez, mi, azt úgy nem hogy férfiak az egyáltalán nem így működik. Ők egészen másképp gondolkoznak. A csajci részéről ez sajnos csak barátság volt. Én valószínűleg tartom a srác, hogy történt-e szexuális dolog közöttük. Én valószínűleg tartom, hogy nem. Ha igen, akkor, akkor übergáz az egész, mert ez, akkor ez egy sima megcsalás. De én úgy veszem ki a, a levélből, hogy, hogy valószínűleg nem volt semmi ilyesmi, és a srác egyszerűen túlértékelte a történetet. És olyan jeleket vett önmagára nézve, jelzésnek, vagy biztató jelzésnek, vagy olyan jelzéseket vettő érzelmi irányultsága jelzésnek, amelyek nem voltak azok. Tehát ha most van egy csajszik kedvesen rád most, jog, megbeszélget veled, és azt hiszed, hogy hú, bejössz neki, vagy hogy ez már valamit jelent, aztán közben kurvára semmit. Ez ez a szituáció. Nagyon sok fiatal srác van így, aki egyedül van, szeretne magának valakit, és próbálkozgat, és azt hiszi, hogy, hogy a nőkből, hát hülye fogalmaz a nőkből jövő kedvesség, az valamit már jelent, vagy az valami jel, de ez bizony abszolút nem így van, az abszolút mindenkinek szólhat, és a nők részéről bizony, ha úgy ámblok elmondhatjuk, hogy férfi és nő között nincsen barátság, ez egy, megint egy olyan téma, amit lehetne ragozni, de, de nem akarok, higgyétek el, mert messzire vezet, ennyi időn pedig nincs, tehát... Én azt mondom, hogy egy ámblok férfi és nő közötti barátság azért az eléggé ritka, és nagyon gyakran történik ilyen félreértés az ilyen ügyekben, amikor a nő részéről lesz barátság, a férfi részéről meg természetesen, az meg azért férfi nyilván, tehát természetesen nem jó. Nekem is van egy-kettő olyan nő, akivel baráti kapcsolatom van, és nem vagyok ráizgulva, de hát nyilván ez azért van, mert nekem, mert nem csak, nem ezért, de hát nyilván nekem van egy saját életen, van egy saját barátnőm, tehát ilyen, nálam ilyen szempontból ilyen veszély nem áll fenn, hogy én most valakivel valamit kezdenék, és ezért tudok nőkkel baráti kapcsolatban lenni, de hát ha nincs senkim, akkor az nem elég nehéz. A ronda nő, Ö, az, az egy más kérdés, az a könnyű baráti kapcsolatban lenni, mert nyilván nem, nem, nem táplálsz érzelmeket iránta, legalábbis olyan érzelmeket, mert nem, nem vonz. De ha van egy csaj, aki tetszik, és, és így együtt töltitek az időtöket, akkor nyilván nem arra fogsz gondolni, hogy de jó, hogy van egy lánybarátom, csak az a baj, hogy a csajszí megfordítva simán gondolja ezt. Hát ő tök jó, mert valaki szórokoztatja, valakivel vele el van, tök jó haver vagy neki, de ez nem jelenti, hogy bármilyen érzelmi kötődés is van, és bizony ez a srác ebben nyúlt mellé. Ö, meg talán abban is, hogy nem tisztázták ezt a dolgot, de ezt is elmondom rögtön, hogy el, hogy mi történt volna, hogyha elkezdik, elkezdi tisztázni, vagy sarokba szorítja a csajcit azzal, hogy elkezdi az érzelmeivel bombázni. Azt történt volna, hogy a csajci azonnal menekül Azonnal ö, először finom, mert nem akarna megvántani, megmondja, hogy erről ne beszéljenek többet, vagy akármi is értse meg, hogy ő csak barát, és ez egy nagyon fájdalmas pont ezekben a dolgban. Aztán esetleg utána történt volna az, amit a, a srác is megtett végül, hogy megszakított minden kapcsolatot, és én azt mondom, hogy, hogy a kérdés a lényegi válasz arra, hogy most szállalmasan viselkedett -e, vagy nem, az, az az, hogy ezt nem egy ö, hülye picsa barátnőnek kell, valakinek a, vagy a csajnak, igen, azt a csajnak a barátnője volt, tehát nem, nem a csaj barátnőjének, aki ö, vélelmezhetően egy hülye picsa, nem neki kell ezt megítélni, jó egy kicsit elhamarkodott a hülye picsáztam le, de, de én úgy gondolom, hogy én nem, nem biztos, hogy bele kéne ebbe ugatni. Így ezen a szinten, ami, ami a srác számára egy komoly érzelmi törés, azt nem biztos, hogy ezzel el kéne intézni, hogy jáj, szánál, vagy, mert ide. Tehát ez, ez igazából ebből jött nekem ez az ösztönös ügyepicsázás. Én úgy gondolom, hogy ezt nem kéne megítélni senkinek se. Így, és én úgy gondolom, hogy ö, két verzió van. Vagy rosszul döntött a srác, hogy ezt csinálta, vagy nem döntött rosszul, de hibázni mindenkinek lehet, tehát nagy tragédia nincsen. De én úgy gondolom egyébként, hogy jól döntött. Én a valószínűleg az ő helyében én is ezt tettem volna. Szerintem ilyenkor a legtisztább ezt a dolgot lezárni, és nem szívatni saját munkat, mert ha valakinek érzelmei kötődései vannak, akkor most mi, tehát, ö, ugyanazzal a mosolyon az arcán folytassa a haverkodást abban a túlatban, hogy a haverja kurogatja a, azt, akit, akit ő mondjuk ő szeret. Azt is lehet persze, hogy fogod, és így lezárod az érzelmeidet, és ugyanúgy kapcsolatban maradsz a csajszival, de egyszerűen leszarod, úgy nézel rá, mint ö, bárkire, de ha egyszer ez az egész ö, részedről nem kapcsolat, valami oknákból kialakult, valami vonzódás éreztél itána, ö, iránta, akkor mi a francért tartanád meg ezt a kapcsolatot, ha már ez a rész nincs benne, hiszen ez volt az egésznek a lényege. Úgyhogy lehet, hogy sértődös ügyeségnek tűnik, de ami történt, megtörtént, szerintem a srác jól döntött, ö, ebben az helyzetben ez a leg egyszerűbb is legkevésbé fájdalmas megoldás nem biztos, hogy nagyon tetszene az, hogy jó képet vágj ahhoz a dologhoz amit neked utána, hogy neki jó képet kellene vágnia, ahhoz a dologhoz amit végig kellene utána néznie különösen, hogy a csajok hajlamosak, hogy aztán az ilyen úgynevezett barátnak ecsetejék a paliukkal történt vérfajszató kalandjaikat, ami aztán különösen jó. Nekem volt egy barátom, aki ö, hosszú, többéves történet után talán meséltem a szégebben, Igazából náluk úgy gondolom, hogy az volt a gond, hogy, hogy ők nagyon sokáig voltak együtt, de úgyhogy nem voltak összeköltözve. És amikor összeköltöztek, az, az megölte a dolgot. Ugyanúgy, mint a sokaknál a házasság megöl, megöli és az a baj, hogy a srácnak olyan életmódja volt előtte, ami érdekes volt. Motorozgatott, bizniszelt, amíg egyetemre járt, ide ment, oda ment. Aztán, amikor jöttek a szürke hétköznapok, elkezdett dolgozni a rendes munkahelyen és nem bizniszerésből jött a hové akkor ez a Ben vagyok a cégnél dolgozó, mestek érek haza, az asszony meg otthon már is unatkozik történet, Na ebből lesznek pillanatokat félre félrekúrás dolgok, és így történt ebben az esetben is. És amikor szétmentek a sát, először öngyilkos akart lenni, utána aztán nem lett a szerencsére, de amikor aztán kibékültek a, az ex-csajával, akinek már más partnere volt nyilván, tehát ők nem jöttek újra össze, amikor így kibékültek, akkor utána azt kell neki hallgatni hogy a csaj mesélt a hogy, hogy jaj, ide mentünk nyaralni, meg oda is ilyen, és aztán végül is természetesen elkült a picsába, mert erre nem volt kíváncsi. És ugyanez a helyzet, ugyanezt kellett volna a srácnak is a végig, és szerintem erre itt ilyen különb, különösebb lelki erőfeszítéseket tenni, csak hogy nekik jó legyen, teljesen fölösleges, úgyhogy azt gondolom, hogy ez volt a legjobb döntés, ilyenkor, ha valakivel Ö, olyan kapcsolatban vagy, hogy neked valamilyen nem tetszik, amit ő csinál, vagy hogy viselkedik, akkor nem kell azzal az emberrel foglalkozni, nem kell vele beszélgetni, meg kell vele szakítani a kapcsolatot, és ilyenek. Nekem is voltak olyan haverényök, akik csináltak egy-két jó húzást, és azt mondom, hogy nem foglalkozok velük többet, nem hívom őket, nem keresem őket, nem veszem fel nekik a telefont. Volt egy gyerekkori haverom, akkor mondjuk még nem volt telefon, aki azt csinálta, hogy egy ilyen általános iskolások voltunk, alsósok, lopott valamit a közérbe, és elkapták. És amiközben én bevásároltam, és rám fogta. Tehát eltűnt a sát, ez csak megjelentek ilyen... Boltosak akkor még nem volt biztonsági személyzet, nyilván és bevittek az irodába, és kurva ciki volt, mert nekem anyám kereskedő volt, akit ismertek, és az a nényekos az engem, mint felbújtót, azt mondta, hogy én mondtam, hogy ő lopjon, nem tudom mit, és és akkor egy ez egy kurva nagy égés volt, de az a lényeg, hogy nyilván neki könnyebb volt, hogy a felelősségtől megszabadult, nekem meg könnyebb volt, hogy ezt a srácot többet nem kerestem soha, csak itt vége lett a, a mert ilyen emberekkel egyszerűen. És most nem mondom, hogy a csajszi hibázott vagy rossz, de egyszerűen nem voltak érzelmei, ő találta magának valakit, akire ráizgult, nincs ebben semmi hiba. Tehát ő nem, nem volt feltétlenül féreg, ő csak egyszerűen nem úgy gondolta ezt, ahogy a srác gondolta, viszont ennek ellen a srác részéről én úgy gondolom, hogy hogy meg kellene szakítani a kapcsolatot, ez a legegyszerűbb megoldás, mert most ő minek szenvedjen azért, hogy másnak jó legyen. Azért a Máté szeretett szolgálat az egy másik cég szerintem, de a legfőbb lényeg az, hogy az élet megy tovább, és fog találni máshol akit magának, ugyanúgy élni tudja az életét, és nem kezden búslakodni, meg nem kezden szivatni magát, hanem tovább kell lépni, hogy ő is csinálta. Úgyhogy ez, ez volt a mai ö, lelki audioblog.